Et vull donar la benvinguda a aquest segon dia de la tercera setmana d'aquest entrenament de la gestió de l'estrès i del malestar emocional. Ja saps que aquí t'explico unes tècniques mil·lenàries, molt senzilles, molt eficaces, que això no és una teràpia, això és un curs, però que aquestes tècniques, quan les apliques, generen resultats, perquè fa segles que estan comprovades, no? Aquesta setmana ens estem centrant en una cosa molt important que és com puc focalitzar-me en la meva realitat, focalitzar-me allà on jo sí que tinc capacitat de transformar la realitat i deixar de robar problemes que no són meus, deixar de ficar-me en, en realitats que no són les meves perquè això només només em porta que dificultats, que problemes i ja és un rollo, no s'ha de fer, no s'ha de fer. Així que avui et proposo tres coses. La primera és que continuïs amb l'exercici que et vaig proposar ahir. És a dir, que no interfereixis en la vida de les altres persones i si només ajudis quan t'ho demanin, no ho puguin fer soles i a, i a més a més l'ajuda no l'hagi de donar una, una persona diferent, diferent a tu. Si es compleixen aquestes tres normes, ajuda. Si no es compleixen, no ajudis. Així que això jo t'ho vaig explicar ahir i jo crec que va quedar prou clar, però et demano que continuïs avui i continuïs per sempre, fins al final de la teva vida. La segona cosa que et demano avui és que te i quan fas això moltes vegades hi ha una veu interior teva, una veu que necessita ajudar i és una veu d'ajuda compulsiva que et dirà per favor ajuda, per favor sigues amable, per favor no... Llavors tu l'has de mirar i li has de dir... Jo no sé, bueno, no sé què li has de dir, eh? però jo li diria ets una drogadicta de l'ajuda. <laughs> ets una drogadicta de l'ajuda. Necessites ajudar per sentir-te bé. Però nosaltres no ajudem a la gent per sentir-nos bé. Nosaltres ajudem a les persones quan aquesta ajuda és bona per elles i és bona per nosaltres. I si no es compleixen les tres normes, no ajudaré. I per tant, t'animaria a abraçar aquesta veu i dir, ai carinyo, que et falta la droga, oi, oh, que et falta la droga de l'ajuda, quina pena, quina pena. I una mica així amb conya l'abraçaria, la, la, la però no però no li faria ni cas. Fixa't que el que estic dient aquí és en realitat que estem descobrint una veu que moltes de les persones que estan en el món del creixement personal tenen unes veus que semblen que siguin amigues, però en realitat són exigents són, ens maltracten perquè ens exigeixen que, sí, que ens sacrifiquem pels altres, fins i tot quan no ho hem de fer. I val la pena que aquestes falses veus siguin, eh, es posin en evidència. I això és la segona cosa que et demano. Si tens qualsevol veu que t'exigeixi, qualsevol veu que exigeixi que tu has d'ajudar, i no s'estan donant les normes de l'ajuda, simplement la brases. I la tercera proposta que et faig és molt senzilla. És, d'acord, no ajudaràs, no ajudaràs, però et centraràs en allò que sí que pots fer. I et demano que al llarg del dia d'avui, en el cas que en el cas que tinguis un moment d'això de, de, de preocupació, d'angoixa, de no saber ben, ben bé què fer, et paris, agafis un... Agafis un bolígraf, agafis un, un paper i facis una llista de dos, tres, màxim quatre coses que sí pots fer. Tres, quatre coses màxim que les pots fer al marge de que els altres vulguin o no. Per exemple, imagina't que el teu fill, la teva filla, no fa els deures i això, això et posa molt nerviosa perquè et criden de l'escola i no hi ha forma humana. A teu fill, la teva fillia fa quarta primària i no presenta mai els deures. Bé. Has d'acceptar que tu no pots fer els deures per ell. No no no els pots fer. Veia vostes de plantejar què és el que sí que puc fer. Ja a la millor, pues, et Mira, el que sí que puc fer és que mentres no té els deures, l'internet a casa està pagat. Ja està. Mentre opta e posa així, mira i li posdio al teu fill, mira, cariño, els deures que t'han posat a l'escola són curs en un quart d'hora i 20 minuts estan acabats però jo no els puc fer per tu el que sí que puc fer és que t'asseuràs en aquesta taula i estaràs 45 minuts amb el llibre la llibreta i el boli quan acabin els 45 minuts encara que no hagis fet res et pots aixecar i marxar ara bé, si acabes els deures abans, si els acabes també et pots aixecar així que eh, jo no puc decidir jo no puc fer els deures per tu, però el que sí que puc fer és posar-te aquí, demanar-te que no t'aixequis fins que ho hagin sonat el telèfon, l'alarma, perquè han passat 45 minuts, o bé que tu t'aixequis perquè hi hagués fet els deures. Aquest és un exemple. L'exemple és que et centris en el que sí pots fer. No et preocupis perquè demà nosaltres... Continuarem treballant en aquest punt perquè aquest punt serà fonamental per treballar-lo demà divendres i durant tot el cap de setmana perquè és un tema fonamental. Moltes vegades a la nostra vida ens estressem precisament perquè estem robant els problemes dels altres, perquè estem robant les responsabilitats dels altres. I el que hem de fer és centrar-nos en allò que jo sí que puc fer, allò que sí em correspon a mi, allò que sí que és la meva realitat, i deixar que els altres assumeixin la seva de realitat. Doncs ja veus que ara t'he proposat, avui he proposat tres coses, espero que et siguin clares, que et siguin molt útils, i en tot cas ens veiem, ens veiem demà. Em sembla que tinguis un dia preciós, que siguis capaç de no ajudar quan no correspon, i d'ajudar quan s'hi es compleixen les normes de l'ajuda, d'abraçar la teva veu drogadicta de l'ajuda i de decidir el que, com a mínim en un tema que et preocupi, dos, tres o un màxim de quatre coses que tu sí pots fer. I si vols, ens veiem demà.